Имало едно време една майка праска с три малки прасенца Скъпи деца, вие вече пораснахте Трябва сами да си опитате късмета Повече не мога да ви храня Майката им дала по малко пари за път до далечния град, за да си построят къщи. Така трите прасенца напуснали родния дом и поели на път Вечерта спрели под голямо бананово дърво и започнали да обсъждат бъдещето си. Сега имаме шанс да се докажем! Защо да не се разделим и сами да си опитаме късмета? Да, можем да се справим със собствени сили! Третото пресенце било по-умно от другите и не харесвало идеята да се разделят знаело, че някой може да се възползва от наимните му братя и те да изпаднат в беда. Братя, аз не съм съгласен с вас. Ако сме заедно, сме силни и не бива да губим тази сила. Винаги опитваш да ни получаваш. Ние знаем какво да правим и какво да не правим. Да, вече не сме мамините момченца и няма да те слушаме. Добре, съгласен съм. Имам идея, която ще помогне на всички Ха? Ние ще си построим отделни къщи и ще живеем сами Никой няма да се меси на другите Така те харесвам, братко! Значи се разбрахме! Чакайте, още не съм свършил Ще си построим къщите наблизо За да можем да си помагаме, ако някой изпадне в беда Да, то е прав, братко! Добре, добре, съгласен съм. Но не мисля, че аз ще изпадна в някаква си беда. На другата сутрин решили къде ще са къщите им и тръгнали да търсят материали за строежите. Ако си направя къща от слама, ще е много по-ефтино и много по-лесно. А с останалите пари мога да си купя удобно легло. И то отишло преди селянин. Здравей, стопанино! «Искам да купя слама, да си построя нова къща!» «Да, разбира се, купи си!» Селенинат продал слама на първото прасенце. То било доволно, че ще си построи къща. Второто прасенце срещнало един дървар по пътя. А, «Къща, направена от дъски, ще бъде хубава и ефтина, а с останалите пари ще си купя мек дюшек, на който ще спя». То си купило малко дъски от дърводелеца, за да си построи мечтаната къща. Третото прасенце обаче, по-умното от другите, решило да си построи здрава и дълготрайна къща от тухли. По-добре да спя на Рогоска, но ще си построя здрава къща, за да е сигурно бъдещето ми. Затова отишло в магазина и купило тухли и цимент. В края на деня, братята се събрали на мястото на строежа и започнали да строят къщите си. Първото прасенце било готово до сутринта. Аз съм много умен архитект. Построих си къщата много по-бързо от братята си. Сега ще си направя чай у дома и ще си почина. Как успя да построи къщата толкова бързо? До довечера и аз ще бъда готов с моята къща. Заработил още по-упорито и построил къщата си до вечерта. Моята къща е направена от дъски и е много по-здрава от сламената къща. Сега спокойно ще си поспя у дома. Двамата братя не отделили много време да строят къщите си, но третото прасенце не се притеснявало. То още копаело основите на къщата. На сутринта братята му излезли от си и му се тръснили. Какво става, братко? Трудно ли ти е да си построиш къщата? Трябваше първо да се посъветваш с мен. Аз строя най-здравата къща от всички. Ще издържи на всяко време и всяко бедствие. И то много-много години. Мислиш, че нашите къщи не са добри и само твоята е здрава? Третото прасенце не обръщало внимание на братята си и продължило да работи потухла за една седмица построила къщата. Няколко дена те били щастливи в новите си домове. Но скоро един вълк видял прасенцата и поискал да ги изяде. <глът> Вълкът дошъл пред вратата на първото прасенце и почукал. Прасенце, прасенце, пусни ме вътре! Не, не, няма да видиш и върха на зурличката ми. Тогава ще пухтя и ще духтя, докато съборя къщата ти. Моята къща е най-здравата от всички. Прави каквото искаш. Вълкът си поел силно дъх и издухал къщичката на прасенцето. Всичко се разлетяло във въздуха заедно с прасенцето, което се дотъркаляло а, до дома на средния брат. Какво стана? Защо се търкална на вкъщата ми? Първото прасенце се скрило под масата и завикало. Затвори вратата! Затвори вратата! Един страшен вълк искаше да ме изяде. Той може да дойде и тук! <сък> Второто прасенце изтичало до вратата, затворило я здраво и е заключило с всички резета. Вълкът дошъл до вратата и започнал да блъска. «Прасенце! Прасенце! Пусни ме да вляза!» «Не, не, не! Няма да видиш и върха на зурличката ми!» «Тогава ще пухтя и ще духтя, докато съборя къщата ти!» «Моята къща е най-здравата от всички! Само опитай, гаден вълк!» Вълкът си поел много силно дъх и издухал къщичката на второто прасенце. Всичко се разлетяло във въздуха. То видяло, че думът му вече няма покрив, нито стени ни отстрани. Двете братчета побягнали, за да се спасят в къщата на третото прасенце. «Какво става с вас? Защо сте така оплашени?» Лошият вълк духа къщите ни във въздуха. Може да дойде и тук и да събори и двоята. Да бягаме и да се върнем при мама. Той няма да издуха и една тухла от къщата ми. Аз ще му дам урок. Нека да дойде. Братя мои, скрийте се на полицата и не слизайте, ако той успее да влезе и да ме изеде. Двете прасенца се изкатерили на полицата, а вълкът душъл и започнал да удря и да блъска вратата. Махай се от тук, грозен вълк. Никога няма да влезеш в моята къща. Ти не знаеш колко съм силен. Аз ще пухтя и ще духтя, докато съборя къщата ти. Вече сринах домовете на братята ти. Тогава опитай. Ще останеш без дъх, но няма да успееш. Вълкът напълнил дробовете си с въздух и го издухал към къщата на прасенцето. Но тя издържала Дишал още по-дълбоко и опитал пак, но отново не помръднала и една тухла. След още няколко опита, вълкът останал без и паднал на земята. Лошият вълк обаче пак се изправил и се засилил да разбие вратата. От прозореца братята го видели и скочили долу. И тримата опрели гърбове на вратата. Вълкът се затичал с всички сили и тряс! Третото прасенце бавно отворило вратата и видяло вълка да лежи на земята. После, пак заключило вратата. Вълкът е паднал на земята. Не успя да издуха моята къща. Щяхме да свършим в корема на вълка, ако не ни беше послонил в дома си. Да, братко, ти ни спаси живота. Но, братя, той щеше да ме изяде, ако вие не бяхте тук. Ние заедно подпряхме вратата и той се провали. Да, братко, ти доказа, че греша. Единството е нашата сила. Вече ще живеем заедно и никога няма да се разделим. Изведнъж вълкът се свестил и пак заблъскал по вратата. Вие противни, братя! Все някак аз ще ви изям днес. Той се качил на покрива, за да влезе през кумина. Прасенцата чули стъпките му по покрива и разбрали какво е намислил вълкът. Третото прасенце запалило огън в камината. С много усилия вълкът най-после се добрал до комина и успял да се напъха в него. плъзнал се и се свлякал в горящия огън. От тогава трите прасенца заживели щастливо заедно.